Book 2 75 etwas begründen 1 etwas begründen 1 warum kommen sie nicht warum kommen sie nicht das wetter ist so schlecht das wetter ist so schlecht ich komme nicht weil das wetter so schlecht ist ich komme nicht weil das wetter so schlecht ist warum kommt er nicht warum kommt er nicht er ist nicht eingeladen er ist nicht eingeladen er kommt nicht weil er nicht eingeladen ist Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. لماذا انت لا تاتي؟ Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? ليس معي وقت. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. لا اتي لاني ليس معي وقت. Ich komme nicht weil ich keine zeit habe ich komme nicht weil ich keine zeit habe la warum bleibst du nicht warum bleibst du nicht ich muss noch arbeiten ich muß noch arbeiten لا ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. صرت, Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon? Ich bin müde ich bin müde einer elhab liban ich gehe weil ich müde bin ich gehe weil ich müde bin warum fahren sie schon warum fahren sie schon es ist schon spät. Es ist schon spät. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich fahre, weil es schon spät ist. <täusperi> ila www.book2. دي اي لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية